На Навсіляку несправедливість. Але ж, Боже мій, як їй шкода була Віталика. Як шкода, аж серце репалось. І Лану, і у тих нещасних собак у притулку, і себе. Ні, себе вона після того не шкодувала. Себе тільки звинувачувала і картала. Її самоїдство після цієї течії сягнуло апогею. Це вже пізніше тут, у Старолісах, коли у той чоловік у секондхендійській футболці із зображенням групи так і не зізнався Макар Величко в інчані, грубо безцеремонно виштовхнув її за ворота. Коли він назвав її аферисткою і дав зрозуміти, що не знає ніякої віри величкої, і не хоче знати її ніки, ось тоді вона відчула раптом жаль до себе самої, Такий неймовірно гострий, аж несумісний життя. А потім довга осіння ніч, проведена у старенькому човній нарічці, холодні дріжаки, холодна нудота у шлунку, дивний сон, і оте височене дерево на горі, що заворожило її, тільки вона, вона на нього глянула, що вона. Здавалося, що по ньому можна зійти на небо і втекти від цього жорстокого світу. А жити, виявляється, варто, бо в житті бувають і приємні несподіванки, навіть дуже-дуже приємні. Це вони зробили таким щасливим голос Лани. Найперше, – повідомила вона, – Владислав Красков забрав з міліції свою заяву. Після розмови з Віталиком він, здається, Ланин був навіть запрівсягтись, що сам напав на бідного собаку й хотів його покусати, хоча, по суті, це дуже близько до правди, бо нападав таки він. Отож, Ніка може не ховатися від пильних стражів порядку, вони не мають до неї жодної претензії. Притулок дійсно має шанс отримати грант. Віталік відкопав в інтернеті програму транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, спрямовану на захист тварин, яку фінансово підтримує Євросоюз. Їхній проект уже пройшов перший етап конкурсного відбору. Це ще не перемога, але вже шанс на неї. І ще одна надія. На Міжнародне товариство захисту тварин «СОС». Воно підтримує притулок для чотирилапих, створений Тамарою Тарнавською в Києві. Тією самою Тарнавською, яку навіть коктейлі молотова валякали, щоб вона відмовилася від того, що стало для неї справою всього життя, і віддала зайняту притулком територію під мотодром. Але, слава Богу, серед українських жінок чимали міцних горішків. Можливо, «СОС» і їм допоможе. А в місті тільки й розмов, що про затримання групи чорних ріелторів, які вишукували самотніх людей, різними способами виселяли їх і продавали їхнє житло. У чорному списку є квартира Ніки. Щоправда, коли вона в неї зможе повернутися, невідомо. Мають спочатку провести розслідування, зібрати всі факти, а тоді вже відбудеться суд. Хай би Ніка хоч приїхала, замальдувалась до слідчого. Її свідчення можуть також вплинути на рішення суду. Адже чорні ріелтори не просто вигнали з квартири, а й погрожували викинути її з сьомого поверху. Речі привласнили. Ніка слухала і не відчувала ні злості, ні радості. Подумала, все відбувається за сценарієм, написаним кимось згори. І вона має бути вдячна тому великому сценаристові за те, що її зробив своїм персонажем, провів через опробовування, дав можливість зробити свій вибір, а може десь і підштовхував до того вибору. А головне – що не полишав її у найважчі хвилини, що було б, якби вона залишилась у міській квартирі. Ходила б далі на тусовки, убивала страх веселими коліщатками, пливла за течією. Мабуть, варто було стільки пережити і перестраждати, щоб зрештою знайти друзів і однодумців, своє коріння, свій дім, свого Юрка і зрозуміти, що життя прекрасне. «Ей, Ніко, ти де? Чуєш мене?» «Чую, Лану». «Як там моя Димка?» Димка полює на мишей і подружилася з усіма собаками. Здається, вони готові навіть визнати її за свого командира. Котенят ми віддали у добрі руки. Але давай не про тебе, а не про кицьку з котенятами. Поки буде вирішуватись історія з квартирою, поки всі ті суди-пересуди відбудуться, можеш пожити у нас. Ми з Віталиком продали мою однокімнатну і хочемо купити двокімнатну. Завтра йдемо дивитись. Ідея і реалізація Віталикові – «З нетерпінням чекаю тебе, чуєш, Ніку, з нетерпінням, і Віталик буде дуже радий, він же тебе любить, як сестричку. «Як сестричко», Ніка проковнула сльози і усміхнулася. «До зустрічі, братику. Сподіваюсь, ти ще більше зрадієш, коли дізнаєшся, що я таки справді твоя сестричка». А дізнається він про це зовсім скоро, при першому ж їхньому побаченні. Щось стримувало, не дозволяло їй сказати про це рішення. Гордість, страх, непевненість – не хотіла бути бідною родичкою, яка раптом звалилася, як сніг на голову. Боялася, щоб не подумали, ніби претендує на щось із маєтностей краскова. Тепер можна сказати, тепер вона не безхатько і не безрідна. Ні, це я запрошую вас до себе, сказала. Я влаштую вам такий бенкет у своєму осінньому саду. У тебе є свій сад, здивувалась лана. А ще у мене є дідусь, мій, рідний, його звати левком. Він такий класний Ти не уявляєш, Лану Який у мене дідусь? Як ти його знайшла? Приїдете, дізнаєтесь Мушу ж і я вам підготувати сюрприз Навіть не один Кінець озвученої книги Озвучено у 2018 році